Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, euskal irratietan. Eta erran bezala, aktualitatean segitzen dugu. Gaur, argatxalde honetan bainako prokuratore uh, prokuratoreak hitza hartu duelarik, prentxoreko bat egin duelarik, uh, ustaritzen uh, joanen hastezkenean, nera hilat abortxatua izan zen emaztearen uh, kasua, aipatzeko, eta intza ahi kazetaria bertan zinen, argatxalde hon. Achaldeon bai. Hortaz, beraz imintzatuko gira txalde untan, eta, bon, beraz, piskabatele pundu bat egiteko uh, zertan den, erraiten aldugu, arra txalde untan, ez duela gauza berri gehiagorik ala ere ekarri, uh, prentxoreko hortan? Bai, hori da, eh? berriz, atxalde untatik abiatzeko, beraz, erranen dugu, horren uh, bat eta erdi horren bat ala orden aldean uh, iritsi dela, beraz, uh, baionako ausite uh, akusatua, eta ordu arte ustaritzeko komisaldegian baitzen jendarmerian eta eta beraz atxaleguntana iritsi da eta eh pentsa daiteken bezala polizia artean eta ekarri dute autoan etzanik, edo estalgi batekin tapaturik eta eta beraz gero hiru hontan Mark Majie prokuradore ordeak emandu prentzaurrekoa prokuradorea bera ezpeitzen hor Um, orduan hor zer haipatu du bereziki uh, Mark Mariek? Mark Mariek erranduena izan da beraz uh, uh, eskatu duela uh, akusatua uh, inkulpatzea eta presonde giratzea hiru uh, delituren gatik. Beraz uh, alde batetik eraso erraza den pertsona bat erailtzea gatik. Eraso den pertsona bat bortxatzea ere, eta gero lapurketagatik Beraz, iru akusazio horren gatik eh, zaio presonde giratu behar dela, eta beraz, momentu untan berean eh, hartu beharko luke askatasun epaileak eh, erabakia, ea eh, presonde edo ez. Mm -hmm. Eraso errazza, berak jandoen mesala, vilne jabl. Hori da. Um, Bera, gaitik edo orduan aldiaren zinatu agatik, du hori, ez? Bai, hori da. Mm -hmm. E, bai e, e, e, e, aipatu du beraz, eraso erraza errazaden pertsona hori beraz e, bortizki bortxatua izan delako, bortizki kolpatua izan delako, eta e, kolpe gogorrak jasan dituelako beraz e, eskatzen zuela, ondorioak ikusirik eskatzen zuela presonde giratzea. Mm -hmm. bon, gero Dakit, kronologia baliuduan egitea, eh? asteazken gauean, beraz, uh, Melodimazeren uh, lagunak atseman du, beraz, uh, bere laguna hilik uh, etxean, eta hortik abiatu da inkesta, uh, askifite joan dela reten aldugu, uh, beraz, uh, askifite atseman baitute norbait, uh, eta beraz, akusazio eman ere. Uh, Aipatu dute, justuki, hor, uh, ala ere hogekoan DNAren gaia atera da? Atera da gaia baitiote denari DNAari esker identifikatua izan dela pertsona hori jadanik fitxatua baitzen mm -hmm. Gizona hogeitamen sortzi urteko gizon hori. Beraz uh, horrek uh, eztabaida sortu du Piskat eh, pixkata aipatuz uh, horttzren uh, uh, jendarmekin eta e eh, azken finean uh, fitxaeta uh, ba, obligatorioa du bortsa askoa izan Marcoolik Eh, pertsona batek delitu bat egiten duen bakoitzean gero delituri okertzen balitz erresago identifikatzeko edo ez ea aldioro DNA hartu behar den edo ez eh, betiko ez da baidak, erraitentzuten eh, ba, batzuek eh, atxiloaldietan ukatzen duten eta ba, azken finan ezote den gero kalterako instrukziorako eta eh, ikerketa behar bezala era eramaiteko eh, airean diren galderak, eh, ola irean gelitud ira erantzunak ere, eh? bainan bakotxak uh, gure erantzuna baik ginoan, eta ez bai kin, gainerak azetarien artean ginen, eta ez ginoan denek iritzi bera. Mm -hmm. Inkestaren garaipenak ipenak hasik eh, erabiltzen dute uh, behiz saltzeko, dehenaren, uh, ahitzearen eta fitxaketaren uh, beak hori, bon... Uh, Gero, behi justuki, uh, gai berezia da, ze hor uh, tratatzeko ere Davidetan hori ere uh, gukure kasuan ere ikusten dugu, eh? nola behar den neurtu, behar diren neurtu gauzak, informazioak, eskuratzena alditugun informazioak ala ez, irakurtzen aldirenak, entzutena aldirenak, hor uh, uh, importantea da uh, justuki eh, be, distantzia hartzea gaiari, gaiarekiko eta egoerarekiko. Bai, nola ez distantzia bat atxiki behar da egia da, zaila dela ere jakin jakinginuen momentutik ustaritzen zerbait gertatu zela bertarat joan ginen, e, zer erran ez duzu inungo informaziorik salbu parean ikusten dituzun jendarmeak e, eta bestenaz neokestu Deus erraiten eh? deitzen dugularik hauzitegira ez digute sehazt, sehaztasun handirik emaiten eta azken finean su dira edo kazetari batek jakinten duela ezakin noren bidez edo beste beraz egia da e, gibeltasun bat e, izan behar dela e, kasu hontan hala ere e, argi dena da bazela eriotz bat eta gainera e, bortizki e, joa eta gero bortxatu hori gero jakimaldin bada ere beraz hori hor da hori salagarri dena eta gero inguruko informazioa eh uh, bai kontu sartzekoa eta eta noraino kazetariak Joan Margiren eta noraino insistitu behar dugun gauza batzuetan edo ez mm -hmm. adibidez auzuen uh, elkarrisketa egitea edo auzoekin uh, auzoi galdetzea zerbaiten zonuten aldiz a dibidez, e, edo e, entzatzea ez dakit argazki guztiak ateratzen ea, ez dakit horrek ze pista emanen digun edo egia da gure artean nan ere auztaritzen ukangi nola ezta da auzoak galdezkatu behar hautez ziren edo ez, gertatu zen auzo bat e, guregan hurbiltza ta arraita etzuela deus arraiteko ta gero jendarmeekin luza hitz egitea beraz bat zuen unbait zerbait erraiteko, etana, eta niri bon, logikoa iduritzen zaida bezala ez guri kondatzea eta behar den pertsoneri kondatzea, edo behar den tokian erraitea erran nahi duena, baina egia da zer erran berda zerrez, aipatzen duguna, eh? ea elodi mutilagunaren izena eman berden edo ez, zakitzen mankizunetan parte hartu duela edo ez erran berda, zertarako balio du horrek, badira galderak. Zertarako balio du, eh, adibidez, bere lagunaren izena ateratzea, erraitea beraz, ba, ezaguna zela, telebista munduan, erraden dugu kakotxe hartian, ezaguna, baina e, izenen ateratzea ere garrantzitsua da be, kontrolatzea, usu, baina bon, bada sentzazionalismoaren beharra, olako gaiekin, eta jendea unkitzearen Ez takit behar jaten, edo gogoa, edo... Ta gero nik uste dut ere kasetari entzat, informazio gutxi bada momentuan Vai. berean eta beraz nahi dugu bestek baino gehiago atera aldi oro eta hortarako ba, olako gaiak ateratzen gaiak edo olako setasunak ateratzen ditugu, agian e, gai hauzia berarentzat e, beharrezkoak ez direnak edo gertakari horren garrantziarik ez dutenak mutilagunak ez dakitzen mankizunetan parte hartu duela jakiteak, ez dute ursek hartzen instrukzioari hai. bainan... A... Eta bere xare sozialaren lotura emaitea, edo bere lagunen Olida. xare sozialak, eta hori ere ikusi zan baita. hala ere, uh, fite bukatzu behar uh, importantea da ere, uh, beraz, ustezko erasotza hilaren kasuan, perfilarena garantzitsua da, zanta horre da bidetan hainitzatera da, jende baztertua, marginal, itza etengabe, SDF, karrikan biziden pertsona eskizofrenikoa uh, itzoietan ere uh, insistitzea hortan uh, zer sosoko Ba nik pertsonalki ez naiz bereziki aldekoa eh zergaitik bea etzaidalako hiduritzen etxerigabeko bat delako arrisku gehiago duela bortsatzeko edo edo norbaitera hiltzeko, edo eskizofrenikoa izateak zarara nahi du norbait hiltzen alduzula, bai edo ez, edo beste hiltzailea initz badira eskizofrenikoak ez direnak ere, beraz iduritzen zait dela ala ere e, piskat jende kategoria bat klasifikatzeko eta oraindik oraindigeiago baztertzeko modu bat, eta ez dela behar bada e, zakitolako egoera baten haintzinean neutraltasun bat atxikitzeko modu hoberena eh pentsatzen denentzat erresagoa dela, pentsatza eh, marginala edo jende baztertua dela, etxeri gabekoa dela edo beste eta heri balin badain batobe hoe justifikatzeko eta berbadak gure lasaitasunerako. Um, gama orthzaile azkenan ere izaiten da, eh, hori eita pertsonarria zen beraz hildu eta alta be. Ala, pertsona hori pentsatesta hori bearrer ere ba eh, esquizofrenikoa entzat adibidez, esta eh, Saltzaile hona, edo ez zakit nola ranberden, behinen, huri berdin itzetaputzen ondoko uh, kronika batean, uste dut uh, gai garrantzitsu bat zaiten alko dela aipatzekoa, berdin uh, hori tarazten alda bukatzeko badela elkarretaratze bat, uh, ustaritzeko erritar e batzuek bultzatu dutena, ustiralean. Bai hori da, ostiralean zazpietan arruntzan. Intzarietak kazetarian gurekin ginuen, mile eskeja. Aio. Itzetaputz